Tizennegyedik fejezet. Az ördög ilyen okos haditerv. A sárkányok tiltakoztak egy kicsit, de a fiúk rendre utasították őket. Fogatlan, azonban Kerek megtagadta, hogy részt vegyen az akcióban. Tehát, te azt úgy a vihogott a kicsi sárkány. Kezdem színces, sárkányos, sz, sz, sz, gigantikus, maximus közelébe menni. Az, az, az, az, az, az, az állat veszélyes, itt maradok, és innen figyellek majd benneteket. Hablott hízelget, ígérgetett, fenyegetett, <gül> mint hiába. – Látjátok? – mondta Takonypóc.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 Egy ilyen lény csak a hideg acél nyelvén ért. A sárkányok hajlamosak az asztmára, magyarázta hablagy, a sok tűzokádás miatt. A füst bekerül a tüdejükbe. És szerinted ez a szörny bele fog halni az asztmában néhány tolbomba miatt? Ha, inkább etessük meg romlott heringgel, és várjuk ki, hogy az húsz év alatt végezzen vele. Csúfolódott takonypulc.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 Sziszegte Primkó összeszorított foggal, és meglóbált a hatalmas öklét takonypóc orra előtt, majd hablachoz fordult. Iszonyúan fárasztó ez a gyerek, nem is értem, hogy tudod elviselni. Ide algas, a póc, Valami csoda folytán, egész pofás sárkány szereztél magadnak. Vagy ráveszed a sárkányodat, hogy tegye azt, amit hablach kér. Vagy én magam fogom a legnagyobb örömmel elgurigatni a csontjaidat a delfin fokig és vissza? Ö, rendben, adta meg magát a dühösen. De engem ne hibáztas majd, ha a vacsora lesz belőlünk a reménytelen őrült ötlete miatt. Hablacs felügyelte a toll gyártást. A fiúk nagy tollat gyűjtöttek össze a sirályok fészkelőhelyéről.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 és mindegyik csapatot körülbelül száz ilyen tollbombával szereltek fel, amelyeket egy régi vitorlából készült nagy batyuba pakoltak. a huligánokat vezette a hosszú part felé, Primko pedig a mócsingokat a hajótörő öbölhöz. A libasorban menetelő fiúk izgatottan társalogtak Hablaty mögött.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 és a sárkányok elengedték a tollbombákat. A zöld halál belélegezte a rengeteg tollat. Hatalmas tüsszentéssel ébredt, és amíg rázkódva köhögött a jobb füle körül ólálkodó tűzféreg elmondta a beszédét, amely valahogy így hangzott, csak sokkal idegesítőbben. Edvezletet hoztam a sárkányusz pipagyikusz minimus.